plantes del balcó comencen a florir quan un vespre qualsevol ens comença a venir de gust fer un geladeta a la plaça Massades o quan ja no s'hi pot estar més d'una hora prenent-te el sol al passeig del carrer Gardilasso sense protegir-se a les hores. I només a les hores és quan els eh, saglarencs ens adonem que el bon temps està arribant i ho volem celebrar. Aquest fragment que llegíem més l'inici de la carta de salutació de la Comissió de Festes del barri de la Sagrera. En poc més de tres dies, més concretament del 10 al 13 de maig, els carrers de la Sagrera lluiran les seves millors gales amb les festes de la primavera. Tres dies intensos que albergaran fins a més de 40 activitats. Tot i que la gran festa comença el dia 10, avui mateix els carrers i els centres de barri comencen ja a omplir-se d'activitats. Per exemple, avui mateix podreu veure un espectacle d'ombres xineses al centre cívic de la Sagrera La Barraca. Aquest any els pregoners esdevindran els membres de l'Associació de Veïns de la Sagrera, ja que aquest any es celebra el seu 40è aniversari. A la carta s'ha volgut fer especial menció als temps de crisi i dificultats en què moltes persones es troben i ha remarcat que aquest, aquest any hi haurà actes pensats per ajudar els que pitjors estan passant i d'altres que es faran per reflexionar sobre les eh, perversitats del sistema econòmic actual. Tot això s'insta als sagrencs a unir-se a la festa i a somriure tot i l'adversitat amb la cita, el mal temps bona cara, bon semblant, festa fotre i endavant. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des 91 de 91.6 de l'AFM, això és tot un poble que us parla i acompanya Patrícia Soler i Jordi Garcia,. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble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 Sembla que intentarem resoldre-ho el més aviat possible. Ja sabeu que tenim una web, que és www.rtv-migfm.com, una de les maneres per posar-vos en contacte amb nosaltres. I el que fem ara mateix és anar directament ja als titulars. Alguns titulars que ens porten a parlar de la Sagrera, precisament. I és que avui comencen les festes de la primavera d'aquest barri. Avui a dos quarts de sis de la tarda es posen en marxa les festes de la primavera al barri del Sagrera i ho farà el centre cívic al carrer Martí Molins número 29 amb la representació de l'espectacle infantil Ombres Xineses a càrrec de la companyia Mercè Framis. Les festes de la primavera duraran tota la setmana i entre d'altres podreu gaudir de l'habitual xerrada sobre fotografia que organitza Fotosagrera de la presentació del llibre El llegat de la vall a la biblioteca de la Sagrera Martí Marina Clotet, i també hi haurà exposicions, conferències al tradicional pregó d'obertura de festes que es farà el dijous a les 8 mitja a la 9 i 9, de la mà de l'Associació de Veïns. També hi haurà música a la fresca, un recital poètic, l'actuació dels dracs i diables de la Sagrera, la colla gegantera, també una recollida d'aliments, esports, entre d'altres. Ja ho saps, a partir d'avui, festes de la primavera a la Sagrera, trobaràs més informació sobre els diferents actes a la pàgina web d'aquesta emissora. Doncs ara eh, parlem del punt d'informació juvenil Garcilaso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 i la vaga d'aquesta setmana. Davant la convocatòria d'una vaga dels treballadors i educadors de les escoles bressol municipals de la ciutat, per demà i els propers dies 9 i 10 de maig, l'Ajuntament preveu que els centres restin oberts i amb aquest objectiu ha sol·licitat al Departament de Treball que dictamini els mateixos serveis mínims que es van acordar per la vaga general del passat 29 de març. La vaga ha estat convocada pel col·lectiu d'AMPA i el col·lectiu d'educadores d'Escola Obre Sol Municipal de Barcelona i compta amb el suport de la plataforma 303 de Barcelona, que integra col·lectius i educadors d'AMPA, sindicats i diversos partits. Els col·lectius denuncien, entre d'altres greuges, ràtios imposades i una retallada en el suport diari als educadors. Els convocants calculen que de les 93 escoles bressol que hi ha a la capital, en aproximadament unes 30 els treballadors seguiran la convocatòria de manera majoritària. D'altra banda, entitats que integren la plataforma 03-BSN han presentat més de 160 al·legacions al concurs d'adjudicació de la gestió de l'escola Bressol Municipal als Patufets del barri Andreueng de Naves. Les entitats demanen que es retiri el procediment administratiu per la gestió privada d'aquesta escola. El procés de licitació suposa, per la plataforma, una amenaça a la continuïtat d'un model jurídic construït fa més de 30 anys. Segons afirmen, amb el nou model, l'administració traspassa totes les prerrogatives en matèria laboral, fiscal i de prevenció de riscos, la qual cosa suposarà, segons diuen, un greuge en els drets dels treballadors dels dos tipus de centres. Els integrants de la plataforma denuncien que l'equip de govern vol crear una doble xarxa d'escoles Bressol, i que aquesta decisió ha estat presa sense diàleg ni consens. Més coses a comentar-vos. Doncs l'alcalde tria es preveu posar urinaris al parc de la Pegaso de la Sagrera. L'Ajuntament de Barcelona estudia instal·lar instal·la urinaris públics en vuit parcs de la ciutat al llarg d'aquest mandat. Entre els diferents espais hi haurà el parc de la Pagasso a la Sagrera. Aquest és un dels emplaçaments proposats en una fitxa sobre la instal·lació d'aquest tipus d'equipaments i forma part de l'esborrany de treball a partir del qual el govern del Xavier Trias confecciona el pla d'actuació municipal, anomenat PAM, encara pendent d'aprovació. La decisió final doncs, queda supeditada al fet que la proposta passi al tall de l'acord amb l'oposició, preceptiu tenint en compte la situació de minoria de l'executiu municipal. En qualsevol cas, els de Xavier Trias volen licitar i començar a instal·lar els lavabos, la tipologia dels quals no es concreten la documentació. El segon semestre d'aquest any ja haurien d'estar instal·lats i tenir-los tots a lloc els primers mesos del 2014. Més coses a comentar-vos, ja entrem directament en plana cultural i és que comença el rodatge de la sèrie KDM. Comença el rodatge de la sèrie Cadem per fomentar el respecte per la diversitat cultural. Aquesta producció audiovisual l'ha dut a terme de principi a fi uns 70 adolescents entre 14 i 18 anys. L'Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Sant Andreu i del Comissionat d'Inmigració, amb l'Espai Jove Gartilasso han impulsat aquesta iniciativa. Aquest dimecres començarà el rodatge de la sèrie, una sèrie de televisió per Internet desenvolupada per adolescents d’entre 18 anys d'entre 14 i 18 anys i que té com a principal objectiu reflectir l'entusiasme i la complicitat d'un grup de joves procedents de diferents cultures. L'inici d'aquest rodatge es farà a l'escenari de la Favory Coach i és la culminació del treball d'un any que han dut a terme a prop dels 70 membres d'aquesta iniciativa. L Ajuntament de Barcelona, a través del districte de Sant Andreu i del Comissionat d'Immigració i conjuntament amb el Laboratori de Producció Audiovisual Chinecità de l'Espai Jove Garcilasso, van impulsar aquesta iniciativa el mes de maig de l'any 2011 amb un càsting online per triar l'equip tant tan artístic com tècnic que participarà en la filmació d'aquest producte audiovisual. El projecte té la intenció de fomentar el respecte per la diversitat cultural i estimular en els joves el desig de posicionar-se activament en la societat. Cadema explica les aventures i relacions d'un grup de joves emprenedors que, amb il·lusió, engeguen el seu propi canal de televisió per internet. L'estrena està prevista per la propera tardor. Molt bé. Doncs, de manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. També donem les gràcies al Guillem Garcia per haver estat avui, perquè avui està davant del, de l'equip dels equips tècnics cosa sense ell evidentment no podríem fer aquest programa. Fem una pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit. Sol facial dia amb més call. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Molt bé, doncs, tal com us deia, vam començar el nostre programa d'avui. Avui, eh, avui mm, comencen, tot i que no oficialment, les festes de la primavera de la Sagrera. I per parlar-ne, tenim doncs, a l'altra banda del fil telefònic a un dels responsables de la comissió de festes organitzadora d'aquestes festes de la primavera de la Sagrera, que és el senyor Agustí Camps. Molt bon dia. Hola, bon dia. Com esteu? Bueno, a punt de, de, de començar, com heu dit, les fetes de la primavera, encara que doncs, oficialment les comencem el dijous amb el pregó, uh -huh. i bueno, com les volem concentrar sempre a les fetes de la primavera, doncs, vénen a ser doncs, la festa major petita del barri i la concentraram un cap de setmana. Seva, bueno, cada cop que hem més activitats i, i com bé heu dit, doncs, bueno, avui que ja hi ha les si primeres els primers actes de les de la primavera. Uh -huh. Perquè organitzar unes festes de la primavera com la Sagrera deu portar molta feina. Eh? Sí, home, és un port feina, encara ens porten molt més a major, que aquí sí que són 10 dies de, de plena activitat, uh -huh. aquí, com he dit abans, concentres-nos en un cap de setmana doncs, a la feina baixa, però bé, bueno, tota tot feina, vull dir, sóc tenint doncs, l'acoporació d'activament les entitats del barri doncs, col·laboren plenament amb la comissió de festes, i bueno, doncs entre tots podem aconseguir doncs, fer una festa maques i que, i que la feina sigui menys faixuda, no?, repartir entre tots. Uh -huh. Perquè quan us poseu a preparar les festes de, de la primavera? Bàsicament, uh -huh. aquest any, no com ara acabar el, el carnaval, uh -huh. i, doncs a la migent de febrer ja estem en marxa de, en tot el que és la, la organització de les festes i, i sobretot la coordinació amb les del barri. Uh. Bàsicament, doncs, el que deia abans a part de les actes que podem organitzar com a agujar de festes tenim col·laboració de les diferents entitats de la sèrie de que, que cadascuna doncs, ajuda a muntar doncs, els actes i entre tots en aquest programa I quanta gent hi ha dins la comissió de festes? A l'ajuntament de la comissió de festes ens la formem unes 8 persones i bueno, a l'hora de, de col·laborar doncs, activament en el dia de la festa som unes 8 o 9 més i actives serem unes unes 12 o 15 persones, més o menys, uh -huh. les que de dintre el que seria l'entitat de la comunitat de festes. I hem de dir que avui, dilluns, a partir de les 5 mitja de la tarda, al centre cívic de la Sagrera, a la Barraca, hi haurà aquest espectacle infantil que, d'alguna manera, dona l'obertura eh, en aquestes festes, no? Ah, això mateix, avui tenim un espectacle infantil, l'Ombra Cinesa, que ha d'acompanyar el secret Mercè Fràmits, Uh -huh. I, bueno, i a partir d'aquí donts nota hi ha una xarrada a la biblioteca. Eh, m'ostrinque eh, que ja estan presentació a la biblioteca Marina Clatet. Uh -huh. I bueno, i que ja estan fent del dijous, doncs que doncs, doncs amb el del maltre de sortida oficial amb el pregó uh -huh. que bueno, que han guanyat fa la versió de la iniciativa i una trasfera, doncs migrates doncs en commemoració del seu 40 aniversari uh -huh. que està formada. Uh -huh. Molt bé doncs també hem de dir que es, es prepararà una xerrada sobre fotografia, que és el que habitualment doncs, ja organitza l'Associació de Fotosagrera. Sí, la, la xerrada de fotografia, aquest any l'han enfocat al tema de la fotografia sobre meteorologia, uh -huh. i es farà dimecres i l'anar passat a la Magbanoff, i també estarà dins de, de, de les xerrades que muntin la, avui l'Associació de Fotosagrera. Uh -huh. Perquè vosaltres heu notat, que, qui són els que participen més a, a, a les festes? La gent gran o, o els més petits? Home, en tant d'actes que fem a abarca doncs, tot tipus de gent i intentem diversificar-ho bastant. Els espectacles infantils, ja, tan, bueno, avui que el centre cívic suposa que per dia no estarà ple, són els uh -huh. problemes que tenim, que quan bueno, els fem en llocs tancats a la sèrie no tenim espais i avui això ho complirem al centre cívic i el de dissabte del matí, que el farem a davant al Mercat de fred segona hora lliure, doncs, de fet, ja per tradició, cada any, doncs, ja porta molta gent, doncs, amb moltes criatures. A, a, a els has creat uns destinats quan hi gent més gran o o més jove, quan poden ser als balls, doncs, uh -huh. també acostumem a obrir clic, vull dir, que hi ha, hi, ha, hi ha gent, hi ha força gent. Uh -huh. Perquè potser aquesta seria una de les dades a destacar, no?, que tot i que hi ha pocs espais per poder representar o per poder oferir espectacles a, a, a la gent que hi participa, doncs tot i això, la Comissió de Festes continua organitzant aquestes festes. Sí, sí, ja ens hem molt llant a lo, a lo que toca, no?, sí. i en els espais que tenim, uh, bé, bueno, com a places i a l'aigua lliure, doncs sí que tenim més llocs, i, i doncs procurem fer-los al màxim que podem en llocs oberts uh -huh. també serà a dir doncs, que a mi a poder el risc que correm amb climatològic és menys elevat uh -huh. amb la qual cosa doncs, t'agraeix més de fer coses a, a, a lliure, inclús amb el tema de la temperatura, doncs, que és menys amable uh -huh. però clar, amb festa major sí que això ens suposa un problema vull dir, organitzar-nos fins al mes de novembre amb cap espai cobert és <ríe> una miqueta arriscat però bueno, ja, ja, ja hi estem i, i, mm. i bueno, bàsicament, com que ens ajuda la climatologia, doncs anem tirades endavant. I bé, a més a més, he llegit eh, que a més a aquest any hi haurà actes pensats per ajudar els que pitjor ho estan passant. És el cas sí. de la recollida d'aliments, no? Això mateix, ja des de fa un any s'ha format la sèrie de l'associació de la sèrie d'Espou i, bàsicament, m'ha agradat a doncs mi ajudar doncs, a la gent que, que com bé he dit, doncs, pitjor ho estan passant. I a part de les diferents activitats que ells organitzen durant l'any, doncs, profiten les festes doncs, perquè els actes puntuals que porten gent et van posar, doncs, a taules de recollida d'aliments uh -huh. i, i bueno, doncs, intentar ajudar, doncs, a tota aquesta gent de, de, de tirar endavant, doncs, del de millor que es pugui. Estan coordinats amb, amb, amb Càritas i, uh -huh. i, doncs, això, doncs, el parà, doncs el, el la parada, doncs, al Banc d'Aliments, la, la paròquia de Crisell bé, bueno, tot on tota aquesta gent, doncs, que és molt important. I, bueno, ah. des de la cuina de feina, doncs, hi anem recolzament i, i, i, bueno, i estem de que participem Clar. nosaltres. Ah. I, I, a més a més, es faran activitats, que m'ha agradat molt la, la frase, es faran per reflexionar sobre les perversitats del sistema econòmic actual. Quin, quin exemple podríem tenir d'activitat així? Bueno, hi ha una, una, una projecció cinematogràfica, que si és dissabte a la, a la tarda, Uh -huh. que es farà centracívic, una miqueta les hem afirmat tots els temes econòmics, una miqueta doncs, sí. uh, sobre el que s'ha passar a la pel·lícula Cicco, mm. i, i bueno, doncs miqueta, doncs, es farà una miqueta doncs, de, de cinefòrum sobre, sobre tots aquests temes. Clar. I volem anar tocant una miqueta doncs, tot, tot. Sí, sí, que, esclar tot que tot sí. Home, que, fent... que serveix per Uniforces no?, que també serveixi per ah, la ja per ja no? no? Sí, d'alguna forma, l'organitza el, el Col·lectiu Cultural de Cinema Popular de Sant Andreu, que en volia repetir un nom. I són les dones <laughs> aquesta, aquesta activitat al centre. Sí. Vale. Uh -huh. I quins són els actes que destacaríeu d'aquestes de, festes de la primavera, que no es pot perdre a ningú? <laughs> Home, jo diria que, que, que tot. propullin anar a tots. <laughs> <laughs> tot, no? Lògicament, vull dir, doncs, els que tindran més gent seran els del de, cap de setmana, que... que... Doncs, doncs, Clar. Clar. i bueno, com a actes bueno, importants, a part de que hem dit el cinefòrum, doncs, tenim un eh, partit del matí davant del mercat, uh -huh. eh, a la nit tenim doncs, el correfoc de, de, de, de bestiari, que és la segona trobada uh -huh. de bèsties a la sèrie bueno, ja de Gacem, i un correfoc de bèsties. Uh -huh. A la nit tenim el ball de festa major amb orquestra regatúnic, aquests doncs, seran uh -huh. moments on doncs, la gent... Doncs, eh, assegurar que omplirà les places de, del Balbarri. I doncs, un altre acte nou que tindrem el diumenge és la primera desfilada de l'associació Star Wars Catalunya. Oh. O sigui, això, doncs, la gent es pot fer fotos amb ell, la gent doncs, amb tota la gent que m'agrada disfressada. Uh -huh. I seria un acte doncs, que no s'ha fet mai i doncs ho doncs, comencem a, a aquest any a, a muntar-ho. Original, eh? Sí. <laughs> Doncs sí, la veritat és que cal dir que us heu, us heu renovat no? una mica. Sí, sí, hem buscant coses noves i, bueno, i la, la gent doncs, també que, doncs, ens ajuda a animar doncs, la, la, la, la gent que té gana a treure coses i que es parla de diferents tipus d'activitats de, o d'espectacles i que ens bueno, uh -huh. en té quin, diguéssim. No? Però jo deia abans, que no solament som els que estem a les, a les festes, sinó que doncs, uh -huh. bueno, les entitats del barri ens ajuden molt a... I el que no pot faltar mai són els dracs i els diables de la Sagrera que porten molts anys també amb vosaltres no? Sí, molts bueno, anys eh, aquest any saliu el, el seu 30è aniversari i bueno, doncs eh, bueno, segueixen col·laborant ara en primavera, com he dit abans doncs, eh, el correfoc el, el tenim destinat al bestiari uh -huh. i, i bueno, és una, Gaspar, i, bueno és, un, és una colla que ha participat activament a, a les fesos del barri ells també, doncs, el, el grup que tenen el Ferre Samba de, de, uh -huh. de percussió. Molt bé. Uh -huh. I per acabar-ho i per, per arrodonir-ho, doncs, el diumenge hi haurà la Cantada de Vaneres i, com hem dit, l'espectacle pirotècnic dels Diables. Ah, sí, sí, sí. El diumenge acabarem sempre amb una mica més de sudoll, fent un espectacle pirotècnic a la plaça d'ells i, bueno, i en, en aquest cas de setmana he condensat ja i he tapat d'actes, però, bueno, farem, farem l'arribada de la primavera D'acord, doncs Agustí Camps moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, que vagin molt bé aquestes festes de primavera, nosaltres des d'aquí el que farem doncs, serà anar comentant dia a dia doncs, els diferents actes que, que s'hi facin i, i evidentment doncs, que ens, ens passarem a, a les festes de la primavera a donar un tom per allà a veure com, com va tot Don moltíssima gràcies per permetem-nos l'oportunitat de d'estar una mica de la gent del barri i evident que ens farem a vosaltres i a ja uh -huh. totes les veïnes del districte doncs, que aquí estrem disposats a parons-vos bé. Doncs no hi faltarem. <ríe> Molt bé. Vinga, moltes gràcies. Vale, adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs les festes de la primavera que comencen precisament avui, com hem dit, i que serà eh, avui, a partir de les 5 i mitja, el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, el carrer Martí Molins número 29, l'espectacle infantil Ombres Xineses, a càrrec de la companyia Mercè Framis, que organitza el Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, tot i que... Avui aquest acte hem de dir que fins dijous no realitzarà el, doncs el, el conglomerat, l'important d'aquestes festes de la primavera i que començarà a les 8 i mitja del, del vespre, a la 9 i 9, al carrer d'Honduras número 28, que hi haurà aquest pregó de les festes de la primavera a càrrec de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera i ja ens ho han dit motiu pel qual eh, doncs, és l'associació de veïns i veïnes de la Sagrera la que s'encarrega aquest any del pregó i és que aquesta associació eh, enguany, doncs, fa el, el 40è aniversari Molt bé, doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música però si teniu ganes de festes, si teniu ganes de passar-vos-ho bé doncs escolteu després d'aquesta música el que us oferirem a continuació. Això serà d'aquí uns minuts. Fins Fins ara. És fàcil intentar borrar petjades que han fet mal. No és tan fàcil, si sóc tan fràgil. Donar-te una oportunitat, fem veure que res ha passat. No Té ganes de tu, porto el teu equipatge tatuat entre els meus murs. Avui, preguntant el futur, el silenci contesta, potser la resposta ets tu.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 Mal no és tan fàcil si sóc tan fràgil Donar-te una oportunitat que en veure que res ha passat no és tan fàcil Perè soc fràgil. Vols saber el que passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la senyora Carmina Gené, que és una de les organitzadores de la Festa Major de Naves. Molt bon dia. Bon dia. Doncs el que ens agradaria que ens expliquéssiu com ha anat aquest cap de setmana, perquè la veritat és que la Festa Major de Naves és una d'aquelles que són importants i participatives, oi? Doncs pues mira, uh, ha sigut un cap de setmana fantàstic, perquè hem, uh, hem tingut la gran sort de fer un cercavila molt, molt bonic. Uh -huh. Ahí vam tenir l'orquestra es Banc de Sant Andreu, uh -huh. que tothom va fer un èxit, però, però bueno, un èxit és que clar, hi havia uns artistes nanos de 7 anys que toquen la trompeta, una meravella, uh -huh. i vam tenir la gran sort de que també ens va acompanyar la, la nena aquella, l'Andrea Muti, ah, sí. que fa poc que ha fet un, un, palau un recital de, la de la palau sí. catalana. Uh -huh. Vull dir que va ser una tarda meravellosa. I a partir d'ara doncs, esperem avui la nit, avui la nit pues, el, un concert de gospel a la parròquia uh -huh. Sant Joan Bosch uh -huh. del grup Omni Singers. Ah. llavors demà també tenim una actuació dintre de la parròquia d'un grup de flautes uh -huh. i, i bé, després també a la nit tenim l'actuació de l'Orfeó de la Lira de Sant Andreu uh -huh. el dijous tenim una gran passarel·la de moda eh, de gent sí. gran i joventut uh -huh. eh, a la nit tenim una, una ONG uh -huh. eh, eh, per tractar... A les dones maltractades, podríem dir, de uh -huh. gènere, eh? uh -huh. i així tota la setmana anem així. Eh? Uh -huh. El divendres una gran botifarrada, uh -huh. el dissabte també un sopar popular, tots acompanyats de grup de música, o sigui, tindrem l'orquestra Christian Domènech, uh -huh. que és una orquestra de molt renom, sí. i el divendres també farem un correfocs, Uh -huh. el dissabte el dissabte també, ui, ja no me'n recordo però el dissabte uh -huh. també fem molta cosa, eh vull uh dirte -huh. vull dir, vull dir que fem molta cosa, la veritat perquè quanta, eh? quanta gent participa de, de la comissió de festes? ai de la comissió de festes som tres tres, eh, només, només per, per organitzar-ho tot Pràcticament hem sigut tres persones a Organitzar-ho tot O sigui que han treballat molt Però mira, com que ho fem amb molt de cariño I ho fem amb molt de gust Doncs escolta, ens ha sortit Tot bastant rodó Després també tenim la persona que ens ajuda una mica A repartir els cartells i així Però però han fet tres persones Aleshores també m'agradaria dir-te Que el diumenge Fem sardanes Vé a les Bar Gaudí a fer també un espectacle de dansa catalana. Tenim habaneres i per últim, a les deu de la nit, fem un gran castell de focs. Per acabar de rematar la feina. Per acabar de rematar, acabar de rematar. I jo, clar, el que sempre demano que la gent ens vingui a col·laborar, que vinguin a la clar. junta, que ens ajudin, però no, i això costa molt de que la gent vingui a treballar, saps? Vull dir que... Està. Però, bueno, mira, si tenim salut, anirem, anirem fent tot el que puguem. És doncs clar. Uh -huh. Aleshores, eh, sent només tres, quan comenceu a programar, després de l'estiu, al setembre? Uh, no, no, no, que va, vam començar passat Reis. passat Reis vam començar a tenir alguna trobadeta. Home, a l'hora de la Junta som més de tres. Uh -huh. uh, potser som deu persones, eh?, a l'hora de la Junta. Uh -huh. Però després cadascú té la seva feina i els ja. que han fet la feina grossa doncs pues, són tres persones, vaja. Clar. Uh -huh. eh, o sigui sí. que... U, u, però ho repeteixo, ho hem fet de degust i també que encara que ens haguem tret alguna hora de dormir, ho fem amb un plaer molt gros, la veritat. Sempre passen eh? les comissions, no?, els que organitzen són els que menys dormen, eh? Ah, exacte, però bueno, bueno, però molt bé, i a més a més com que estem veient que hem tingut molt d'èxit i que tot ens està sortint molt rodó, ostres, ostres. doncs tenim un goig molt gros, vaja, mm -hmm. eh? O sigui que el que han fet fins ara és impecable. I a partir d'ara, ja us ho dic, em fa la l'efecte que també tot el que ve darrere vindrà molt bé. Uh -huh. I uh -huh. porteu molts anys organitzant, organitzant la Festa Major? Mm, bé, bueno, uh, jo és el primer any uh -huh. que, que tinc un càrrec, diguem. Jo és el primer any, eh? Uh -huh. Soc la presidenta de la Festa Major. Però ja fa 12 anys que estava ajudant a la Junta. Uh -huh. O sigui, jo no tenia cap càrrec, que era una vocal normal i correnta, però sí que em cuidava de portar de portar pos pues, això de les bars i moltes coses, moltes mm. coses, orquestres i tot, sí que m'encudava jo ja sense tenir cap càrrec, eh? Mm -hmm. El meu marit és el tresorer mm -hmm. i també m'ajuda molt, eh? I <ríe> després Ai. també hi ha una altra persona que també ens ajuda molt, però a partir d'aquí ja no hi ha ningú més, eh? Ostres. O sigui que no ens podem barallar amb ningú perquè ens ho fem tots solets. Eh? <ríe> <ríe> eh? Molt bé. Bueno, doncs avui l'homenatge a la gent gran i el concert de gospel, oi? Ah, exacte, exacte. Avui sí, l'homenatge el fem al casal de la gent gran de Naves i després també fan un ball i així, eh? Vull dir-te que sí, avui això, eh? Demà fem, ja t'ho he dit, em sembla, això de les flautes a la parròquia i el dijous, el dijous fem aquesta gran passarel·la de moda que també sempre tenim molt d'èxit i entremig també hi ha els caballitos i la festa major així al costat a la plaça. La qüestió és que hem d'animar al barri perquè ens hem d'animar i hem de hem de gaudir d'alguna hora ben bona. Molt bé, doncs des d'aquí, des de la ràdio, convidem a tota la gent de Naves a sortir al carrer i a passar-ho bé en aquesta festa major. Bé, els de i els que no siguin de també els convidem, eh? Tots, també, no? Convidem a tots. Sí, sí, sí. L'escenari, l'escenari principal està entre el carrer Josep Estivill, entre Viscaia i Naves de Tolosa. Eh? O sigui que el que vingui tothom qui vulgui, que serà molt, re, molt, molt ben rebut, vaja. Mm -hmm. Molt bé, doncs que us ho passeu molt bé. Gràcies, gràcies, eh? I esteu molt tots bé. convidats. D'acord, doncs moltes gràcies. gràcies. Visca la festa major. Oh, de naves. <laughs> de naves i totes. Això, i totes vinga. Que això ens convé de tenir una mica de festa, eh, nosaltres. Sí, sí, sí. perquè estem passant un... Amb... en general sí, sí, ens convé sí. gaudir una mica de festa, eh? Doncs sí. I fins ara ho estem fent molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. A vosaltres bon també d'haver-nos trucat. Adéu. D'acord, adéu. adéu. Molt bé, doncs ara el que farem serà una nova pausa però res, eh, pocs minuts perquè el que farem tot seguit és connectar amb l'equip d'esports d'aquesta casa a veure com va acabar l'Origuela i el Sant Andreu que es van enfrontar ahir a les 6 de la tarda i doncs a veure què és el que ens poden dir Fem una pausa i tornem deus. La informació més acurada del districte de Sant Andreu A ah, tot un poc Doncs continuem amb el nostre programa d'avui I qui tenim a l'altra banda del fil telefònic Doncs no podia ser altre que el senyor Pol Gustems Que ens, ens, avui ens parla de la informació esportiva Molt bon dia Hola, bon dia Jordi Doncs eh, sembla ser que ahir no va ser gaire esperançadora no, la, la, la jornada no, no, potser no, no massa, amb la derrota del Sant Andreu al camp de l'Oriola, una derrota que podríem dir revisible perquè l'Oriola si jugava les garrofes perquè són segons, perquè s'estan jugant pujar de categoria, perquè vaja, és un equip que està tota la temporada lluitant a la part alta i el Sant Andreu no s'hi jugava absolutament res, perquè està a mitja taula, està a desem, 53 punts, intentar, doncs sí, acabar com el millor possible per intentar optar per la Copa del Rei, crec que això ja serà possible, però bé, eh, derrota 2-1, eh, ens pot quedar una mica el regust bo perquè va marcar Marcos el 2086, el 2-1, i per tant Marcos un altre gol i es posa quart a la llista dels pitxits de, de, de la categoria d'aquest grup amb, amb, 14, amb 14 gols, i vaja, res més partit per, per oblidar, derrota un camp que era normal perdre, que haguessin perdut segurament ara sense jugar-nos res i jugar-nos i tot també era molt complicat guanyar-hi tot i així, bona imatge de l'equip que va, home, va competir al partit, va perdre per un un partit que, que jugues contra un equip que s'ho tot i tu no t'has jugat res, que, que competessis i que tinguis opcions de, de fer alguna cosa, doncs és positiu i esperen ja la, la següent jornada l última casa per acomiadar una mica la temporada contra la valència talla, que, que ja està salvat per tant tampoc, tampoc s'hi jugarà res i serà un amic un partit més de, de festa de, que la gent hi vagi d'acomiadar suposo alguns jugadors que no continuaran l'any que ve sí que continuo a pitir el monte i imagino que quants més continuïn d'aquesta temporada millor perquè s'ha fet una bona feina i crec que l'any que ve tindrem un equip per, per estar a la part alta i, i res més, partit Mm, dos o una haurien de diria, i ara pensar ja en València-Mastella setmana vinent. Almenys, mira, ha quedat el gol de la de, desolació, de, de no? Sí, el, el gol de Marcos, que és per sumar també les ll estadístiques. A veure, Marcos, ja, eh, perquè ens va comentar fa uns, fa uns, no, uns mesos o unes setmanes que que, esclar, que ell, ell ha per un any, ell acaba contractar ara al juny, i suposo que el Sant Andreu, home, a retenir-lo i renovar-lo, perquè, uh -huh. ja, ja, ho, ja ho sabem, ha marcat 14 gols, doncs, què eh, més, no?, clar, que uh -huh. el vol renovar. Però, clar, uh -huh. també, Marco, si té una oferta d'un equip de... més part alta si deia, el Joan Andreu no, no, aconsegue, no aconsegueix fer un equip per jugar a la, la zona més alta ser un candidat ferm i n'hi ha algun altre que li proposa o li truquen de la segona divisió que ell ja va dir que era la seva voluntat no? tant de jugar a segona divisió A doncs serà complicat retenir-lo jo espero que sigui sí, i si no Intenta retenir Mar Martínez, que és altra peça bàsica de l'equip al mig del camp, que és el que fa jugar l'equip. Per tant, espero que els dos no marxin, que com a mínim mm. a ens en quedem. A veure si és possible, perquè sí. no han anat les coses gaire, gaire fines aquest any. Doncs eh, què podem dir més de resultats d'aquesta jornada? Mira, a la tercera, tercera divisió, també el futbol, el grup 5e, eh? és una notícia molt positiva, que és ja la salvació matemàtica de la muntanyesa, que va empatar al camp de l'Europa 2 a 2 i amb la resta de resultats que es van produir perquè el, el Vilanova uh, va perdre a, la, a casa contra el Cornellà, ten quedan 38 punts i llavors ja no, ja no pot agafar perquè en té 38, ocupa la 18a plaça que és l'última que, que baixaria i la Montañesa en té 44, per tant té 6 punts més, queden 3 punts per, per disputar-se, per tant ja no poden arribar-hi. Uh -huh. Per tant, salvació de la Montañesa que estava freca-freca aquestes últimes jornades i finalment sigui el, si el que va aconseguir i destaco també com van anar al polo. Sí. pel que fa als, als nois van perdre uh, a casa contra el Terrassa 6 a 12 una derrota dolorosa a casa contra un equip de la part alta el Sant Andreu queda 8è amb 23 punts mm -hmm. i pel que fa a les noies era l'últim partit de, de, la, de la Lliga i vam perdre contra el Sabadell contra el líder, campió de, de tot 6 a 13 per tant un gol més que han que, que... queixat que no pas els nois i per tant això significa que ja definitivament queden segones, eh, perdona, terceres a la, a la Lliga amb 50 punts, uh -huh. mentre, mentre que el Mataró ha anat en 57 i ja el campió Sabadell fa les jornades que en té 60, més de 60, en té 66, 66 i són els líders i, campions fa, i campiones fa, fa jornades. Doncs, a excepció de la muntanyesa, jornada desastre per tots els altres sí, equips. Sí, sí. Tot derrotes, la muntanyesa ha guanyat, i suposo que també cada urius inferiors us repasarem a paraules d'esport que han anat millor que no pas als oh. eh, primers equips. D'acord. Doncs us esperem aquesta tarda a partir de les 6 al Paraules d'Esport i a veure què és el que podem analitzar de com ha anat aquesta jornada. Molt bé. Doncs, Pol, gustem moltíssimes gràcies per atendre'ns i ens trobem aquesta tarda. A tu, Jordi. Bona tarda. Molt bé, bona, bona tarda. Doncs farem una nova pausa, escoltarem una mica de música i tornem, però ràpid, perquè ja tenim la nostra habitual agenda sobre la taula i hi ha alguns actes i algunes activitats que cal comentar. Fins ara. Ayata honga tegaté para gaté, para sanar para gaté, para sanar te rodi shoa. Ayata honga tegaté para para sanar te en veure que somrius, sóc el que vaig ser ahir. Si sí, jo veig llop als teus somnis, la por ja no vindrà i així sabràs que viure molt bonic. La informació més acurada la del districte de Sant Andreu A ah, tot un poc Molt bé, doncs tal com us dèiem Anem ja a comentar alguns dels actes Algunes de les coses que es poden re realitzar aquests dies Als nostres barris I comencem parlant de la consciència del canvi social en el disseny Que arriba a l'escola llotja L'escola superior de disseny i art llotja de Barcelona Vol fer-se present a la ciutat tot proposant una reflexió a l'entorn dels canvis de experi... de... que experimenta la societat actual i la manera com les arts visuals i més concretament el disseny es reflecteixen. Doncs amb aquest objectiu organitza un rejitjell d'activitats que inclouen conferències, taules rodones i una exposició. L'Escola Llotja convida a Barcelona a Penny Spark, una de les teories teòriques del disseny més importants de l'actualitat, que reflexiona sobre els fenòmens contemporanis propis de la postmodernitat i les seves repercussions en el disseny. Mons Mostra un interès especial en el significat del disseny en el context del consum i la seva relació amb el gènere i la identitat. Acompanyant aquesta trobada interdisciplinària del disseny i la comunicació visual s'inaugura una exposició de cartells, 52 artistes i dissenyadors d'arreu del món amb el lema agitadors de consciència, gràfica compromesa, una mostra única de 160 ori originals amb imatges que, a més de ser la, de, la, de la seva valu artística, doncs estan creades per influir i agitar la consciència social mostrant el nou rol del disseny. Podeu gaudir d'aquesta activitat doncs, fins aquest divendres. I més coses a comentar-vos, el Centre Cívic de Sant Andreu us informa dels drets econòmics, socials i culturals. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix fins aquest divendres la possibilitat d'estar informats sobre els drets econòmics, socials i culturals, anomenats DESC, en qüestions tan bàsiques per a la, la dignitat humana com l'alimentació, la salut, l'habitatge, el treball, l'educació i l'aigua. Doncs el reconeixement d'aquests DESC deriven de tractats internacionals de drets humans, la qual cosa implica respectar-los Protegir-los i fer-los valer, per totes les persones que estiguin sota la seva jurisdicció. No obstant això, a Catalunya i a Espanya hi ha seriosos obstacles que afecten el dret de les persones a ser informats i a participar de les decisions que afecten els seus drets, especialment pel que fa a l'accés i a gaudir d'un habitatge digne i al més alt nivell de salut. Amnistia Internacional Catalunya presenta una exposició en la que recullen aquests drets i plasmació que tenen arreu del món.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 En aquest sentit, el format dels cursos és de grups de màxim 20 persones per tal de facilitar aquest diàleg i intercanvi proper. Així, el cicle s'està realitzant un divendres al mes fins al 15 de juny. Els continguts i ponents s'aniran publicant progressivament, així com els resultats de cada sessió a guerrilla, ho podreu veure, guerrilla-microcultura-tumble.com t La pròxima sessió és aquest divendres i es parlarà de comunicació al lloc, a la nau i com bé dèiem la durada seria de 10 a 2 del migdia més el dinar i la preu per sessió és d'uns 30 euros amb aquest dinar inclòs. Podeu trobar més informació i també inscriure-us a la següent adreça formació Molt bé. Doncs ara que parlem de la Nau Ivanov, què us sembla si fem un canvi i anem cap a una altra fàbrica de creació com és la Fabri Coats i és que obres d'artistes i alumnes d'institut exposen a la fàbrica Fabri Coats. No és fàcil que el virus de l'art contemporani entri en els adolescents, però fins ara els resultats del projecte En Residència que porta els artistes a treballar un projecte conjuntament amb estudiants d'ESO demostra que no es tracta d'una missió impossible. Aquest any l'actiu és el tercer en què alguns instituts barcelonins es duen a terme aquest programa que involucra els nois i noies en totes les etapes de la creació de l'art no com a espectadors, sinó com a creadors. Es tracta d'un programa que impulsa l'Institut de Cultura de Barcelona i el Consorci d'Educació en cooperació amb l'associació abao El conca participa en el muntatge de la mostra. Està previst que fins al 2015 es facin més de 40 residències, segons ha anunciat el director de promoció dels actors culturals del ICUP, Llucia Holmes. Doncs a la sala d'exposicions de la Fabra i Coats es poden veure vuit obres, cinc de la segona edició i tres de la primera, que ja es van mostrar a finals del 2010 a la Fundació Sunyol. Francesc Allopis va proposar als seus alumnes de l'Institut Fort Pius construir un petit isaberg amb objectes a dins que poguessin esdevenir arqueologia del futur. A continuació, el tros de gel es va abandonar a la platja. L'artista sonor Josep Maria Balanyà, en canvi, va treballar amb els alumnes de l'Institut Joan Brosa per mm, construir una escultura sonora amb material de rebuig de metall. La mostra, oberta fins al 12 de maig, preinaugura la fàbrica Icoach com el nou centre d'art contemporani de Barcelona. Quan aquesta exposició tanqui, continuaran les obres de sala fins a Sant Joan, segons ha explicat Homs. Encara no hi ha, però, una data definitiva d'inauguració de la sala. Doncs continuem amb altres informacions d'agenda, com per exemple que la Nova Ibanof ofereix una convocatòria de residència a entitats. El Viver de Creadors és l'espai més multidisciplinari de la Nova Ibanof, on conflueixen les arts escèniques, els plàstiques, el disseny gràfic, la fotografia o la música.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 I atenció perquè eh, ara el que volem parlar-vos és dels tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. I és que Sant Andreu es fan sessions d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre eh, recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la targeta sanitària, educació, drets i deures de les persones, aprendre idiomes, recerca de feina, com i on fer-ho, llei d'estrangeria, eh, fer l'arrelament, renovar el permís de residència, obtenir la nacionalitat i hem de dir la propera sessió per aconseguir que aquesta targeta de residència per als nous vinguts es realitzarà aquest dimecres al final de la sessió es lliurarà un comprovant d'assistència i hem de donar-vos doncs, ara les dades de contacte La gent d'acollida de Sant Andreu és l'Emma Olivant i el seu telèfon és el 648-191-666 Repeteixo, 648 191 Si no, us podeu dirigir també a ella per correu electrònic a acollides 5 Molt bé, doncs fins aquí el nostre programa d'avui. També dir-vos que hi ha una parada de llibres al Mercat de Sant Andreu que recapta fons per a projectes solidaris i que, si voleu estar informats eh, sobre com eh, aconseguir eh, treball, com aconseguir feina, doncs podeu adreçar-vos al 012 on us donaran doncs aquesta informació. Doncs donar les gràcies a la Patrícia Soler per haver participat avui en el nostre programa, també al Guillem Garcia, que ens ha fet de tècnic, i nosaltres que ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda i fins demà. Adéu, seu. Doncs sí. Uh...